«То спасибі вам!» «А все-таки, може, дали б?» «Ні», – відповів Сашко рішуче, бо почував, що старий епікурець починає його переконувати. «Прощавайте!» «Бувайте здорові!» Семидесятилітній слон легким кроком вийшов з кімнати. В дверях він зіткнувся з паном у котелку. Пан підійшов до столу, поклав котелка на стіл і сів підсмикнувши штанці над Джиммі. Потім він швидко забалакав англійською мовою, киваючи головою і щось показуючи пальцями. З рота виблискували 32 золотих зуби. Поклав перед Сашком два паспорти. Ви можете по-німецьки чи по-російськи? запитав нервово Сашко. Американець ніби не чув і торохтів собі далі. Сашко взяв паспорти і уважно розглянув їх. Потім він отклав їх у бік. Американець говорив далі. Сашко слухав ще кілька хвилин. Потім сказав, цих я до України не пущу. – Почому? – сказав американець по-російськи. – Може дозволите, я вам скажу, хто ви такий? – Ви американець з Київської губернії. «Прожили в Америці літ із десяток. Служите агентом. І тепер хочете накинути нам двох психічно хворих. Так, психічно хворих. Можете не заперечувати. Ясна річ, що до Америки вони приїхали не психічно хворі. Тепер, коли американський капітал висутав з них усі жили, ви хочете вирядити їх назад. Так от, це діло не вийде». Коли вони вам ні до чого, можете зробити з них шніцель для Вільсона. Ви мене зрозуміли? Так. Американець одяг котелок і поважно вийшов. Перед дверима він спинився і сказав. Я жертвую вам дві тисячі на користь голодних. Ви жертвуєте двадцять доларів? Перепитав Сашко. Наліво, кругом марш, шоста кімната. «Мила моя! Безцінна!» – сказав Лейн-старший. Дружина Лейна-молодшого взяла голі руки Лейна-старшого і поклала їх собі на плечі. Вони лежали мовчки. «Пора!» – сказала вона. «Скоро він повернеться додому з нічної роботи». «Так ти ж не забудеш, що я казав!» – нагадав Лейн-старший. «Не забуду, милий!» – сказала вона. «Ми будемо щасливі! Він якось проживе з гар'ї!» І вона почала одягатись. Вона одяглась і вийшла з кімнати. Натомість у Сашкову кімнату в консульстві увійшло троє. Третій ішов ззаду і озирався навкруги. Він був шоколадний на колір і держав старшого з тих двох за рукава. Сашков пізнав тих, що врятували його. – Звідки ви, товариші? – спитав він. – Я з Америки почав ламаною французькою мовою старший. Він з Америки, переклав чисто українською мовою молодший. «Ви не знаєте отого родого Руденка, он же Семенчук?» – спитав Сашко. «Він уже тут, ну і сволод же», – сказав американець. «Такого волоцюги світ ще не бачив. Ви знаєте, він щомісяця міняв роботу. То він моє золото в клондайку?» То дивись, товариші з Техасу пишуть через два тижні, що він найнявся пасти бики. Тільки він і там не всидів, там треба їздити верхи, а він через цілий день спить. Ввечері встає, стріляє корову і робить собі на вечерю коров'ячий язик. Я, каже, не можу жити без коров'ячого язика на вечерю. Прогонили його звідти, він пішов до фармера на степ. «Оце місяця немає, як його вигонив фармер, бо він і тут почав бити корови на язик». «Тепер він хоче до України», – сказав Сашко. «Не треба давати йому візу. Нащо таке таки волоцюга в голодній країні?» «Я й не дам», – сказав Сашко. «Показуйте ваші документи». Мартин виклав свої папери, розповів про Тоні. Сашко надписав резолюцію. В цій хвилі в кімнату увійшов який захеканий чоловік, і, не дивлячись нікуди, підбіг просто до Мартина. Лейн, молодший, програв справу в суді. Було це так. Суддя витяг з жилетної кишені пару яєць, облупив їх і з'їв перед буфетним прилавком. Потім він одяг мантію,